сьорбав каву, а очі пасли Василя. Іронічно усміхався, дивлячись, як він теж із кимось п'є каву, веде якусь балачку, а на аркуші паперу кожен щось пише і обидва, мовби ненароком зиркають на написане. Той стиль спілкування йому знайомий. Коли дізнався, що того вусатого, синьокого, високого, і з якимось іконописним лицем Парубка знову посадили, неймовірно зрадів. Думання про Марію переросло у нав'язливу ідею. Він переноситився дешевими романами і доступними жінками. До п'ятого курсу встиг пройти школу і скінчити університет дорослого чоловічого життя – і вже нині, у свої 22 роки, почував спустошеність, яку ніхто не міг заповнити. До жінок ставився цинічно і говорив про них зневажливо. «Марія – це щось інше, із екзотичного світу. І почуття викликала зовсім не ті. Подібне почував ще, може, у п'ятому класі до однієї чорнявої дівчинки». Давно обридли ті, що полюють за ним. Хотілося самому когось завойовувати, навіть страждати. Це теж оминало його, як багато чого оминало. Міський переповнений транспорт, рахування копійок до стипендії, життя у проголодь, старий зношений одяг, студентські їдальні, гуртожицький шарварок і запах дешевих страв із кухонь. Його життя нагадувало глибоку повноводу ріку, яка давно відвоювала собі і широку долину, і цілоденне сонце над собою. Це в неї стікаються життєдайні рівчачки та річечки, що живлять її, а самі міліють і непомітно зникають. Єдине, чого прагнув нині, це оновлення. Та ріка бачив сам страшенно забруднилася і хоче очищення. Її можуть розчистити чисті руки і щире серце. І він їх бачив і потайки кликав. Так, це була Марія, горда, неприступна, таємнича і прекрасна, як травнева солов'їна ніч. Але на дорозі стояв Василь. Він Вадимир Заброда теж зробив свій скромний внесок, щоб його на тій дорозі сьогодні не було. «Жді мене, я буду через полчаса», – кинув недбало до водія. Переодягнувся освітлий костюм, який батько привіз йому з Італії. «Ти куди?» Леніна Степанівна випливла із своєї спальні і зупинилася на порозі синової кімнати. На свадьбу наши сокурсники женятся. Скажи, чтобы мне дали поесть. Не буду же я там есть всякую борду. Ленина Степаневна Витплывла від дверей, Погукала официантку И выдала розпорядження. Накрой стол Для Владимира Владленича. Владимир наминав Черную червоную крулошкою з Из розеток. Густо викладав її на свіжий хліб, який випікали лише для клану партійних лідерів, за особливим рецептом. На таці йому принесли борщ, смажену картоплю із золотистими битками, салати, кілька видів соків, фрукти. Володимир попоїв, поцілував матір і рушив до дверей. І будь умнічка, синок! «Помни, что тех, которые хотели бы тебя хомутать и выйти замуж, хоть пруд пруди. Но тебя должен не подвести хороший вкус. Ты должен выбрать девушку из нашего круга. Помни!» «Помню!» — нахты устах зевылася саркастична посмешка. Вин задягнул светлый плащ и вышел. Водиевичины в дверцята машина рушила». «На-ла-ма-носова!» кинув недбало і відкинувся на спинку сидіння. Хилило на сон, але водночас десь там, в глибині душі, було неспокійно і тривожно. «Когда під'їхать? запитав водій, коли вони зупинилися коло гуртожицької їдальні. Там уже стояв молодечий веселий гамір. «Да так, в часов 12. Володимир танцював з однокурсницями, пив шампанське, хміль виносив його з їдальні, і він подовго дивився на Марійні вікна. Там не світилося, і це непокоїло його. А потім таки піднявся на третій поверх і тихо постукав. По той бік дверей почулися кроки, він відчув, як прискорено забилося його серце і зрадів, що здатний на це. Марія відчинила двері. Цієї миті вона здалася йому вродливішою, ніж будь-коли. Тонкий халат з великим вирізом відкривав те, що завжди вона ховала під одяг. Володимир аж отерп, побачивши відкриту високу шию, гарні плечі, знадливі груди. Довго не міг відірватися від тої краси. «Вибач», – гамуючи збудження, бреха Володимир. «Там усі чекають тебе, мене послали по тебе», – відчував у собі навіжене полум'я. Марія зневажливо скривилася і сказала, «Я на від'ємські шабаші не ходжу. Там для мене місця немає». «Я тебе розумію», – похитав співчутливо головою. «Але ж молодята в тому не винні, їх навіть на зборах не було». Це все Рево і його команда винна. А всі інші? Чи не більшість проголосувала за моє виключення? Марія. Володимир торкнувся пальцями її руки і відчув, як по ньому пробіг струм. Мене у тому списку немає. Я голосував проти твого виключення. Я знаю. Але, вибач, я нікуди не піду. Мені не до того. Вона зачинила двері і повернула ключ. Володимир поплентався коридором, відчуваючи, як навіжене полум'я ще більше розгулялося в ньому. Здавалося, такого яскравого, палючого пожарища у ньому ще ніхто не запалював. Подумки вже цілував ті плечі, груди, високу, шовковисту, ніжно смагляв у шию. Мрія дивилася в холодне вікно на дерева, з яких осінь отрушувала останні листя. В тому було щось нав'язливо символічне. Життя, здавалося, накинуло зашморг на її шию і поволі затягувало його. Лишилося зробити останнє, вибити у неї стільця з-під ніг. Що робити їй? Куди подітися? адже днями виключать з університету, потім відберуть і гуртожиток. Василечку, за що нам така мука і такі випробування? Розпач розривав душу. Ще зовсім недавно, якихось два тижні тому, ця кімната, це вікно дзвеніли щастя. Вони горіли в ній, як дві свічі. Їхня єдина шлюбна ніч, їхні гарячі обійми, їхній шал такий полохливий, невміючий і такий неповторний. Ще й досі відчувала ті обійми, ті поцілунки, той шепіт. Знала, що він житиме у ній доти, допоки житиме й вона. З їдальні доносилася музика, веселі голоси, вигуки гірко. Усе це за якийсь тиждень могло бути і у них, але тяжка доля чи то втомилася, чи то згубила своє русло і не довеслувала до такого вечора. Самотність і печаль нагадували холодне безкрає море, і їй здавалося, що вона втопиться у тому розпачливому безмірі. Хтось тихо постукав у двері знову. Марія увімкнула світло і відчинила. Володимир стояв з двома келихами шампанського і вибачливо посміхався. Ледь переборола бажання, щоб не зачинити перед ним двері, але втрималася від того. Лише спохмурніла. «Вибач, я себе недобре почуваю і збиралася лягти і спати», – сказала холодно. Я на хвилиночку. Але я не міг не випити сьогодні за наймужнішу і найшляхетнішу дівчину свого курсу. Дозволь мені зайти на одну хвилину. Він легким кроком перетнув кімнату і поставив на стіл келихи. Я розумію твій стан. Знаю, як тобі сумно і гидко водночас. Дивився у повні бокали на дрібненькі бульбашки, що піднімалися зна. Отакі ми самоїди. Нам з'їсти один одного нічого не варто, але ти трималася прекрасно. Я пишався в ту мить, що я твій однокурсник. Те прозвучало на диво щиро. Ти мусиш вистояти, Марія, і не зламатися. «Я переконаний, що Василя відпустять». «Яка його вина?» Написав звернення до ООН, був членом гельсінської групи. «Ну то й що?» «Це ж все дозволяється нашою Конституцією?» Він говорив логічно до ладу. Марія здивовано слухала його і думала. «Цей розбещений, високопоставлений синок – Сміливіший і людяніший виявився, ніж багато хто із однокурсників. — Ти тримайся, — повторив з почуттям. — Ти мусиш усе витримати. Василь славний хлопець, і він не хотів тобі зла. Ви ще будете разом, повір. Марія вражено подивилася на нього і несподівано заплакала. Сховала обличчя в долонях і схлипувала. Володимир не перебивав її чекав, поки вона виплачеться. Вибач, вона вмокла, витерла очі і зітхнула. Ну що ти, хіба я не розумію, як тобі зараз гірко? І ворогові такого не побажаєш? Помовчали. Ну все, сказав Володимир. Я вже піду, бо мене там чекає одна дівчина. Незручно, що я її залишив. Він вимовив те, не моргнувши оком. «Але це шампанське давай вип'ємо. Не чаєхо. Не за молодят, а за вас із Василем». Подружньо легенько торкнувся Марійного плеча і подав їй келих. «За вашу з Василем любов і за те, щоб у вас був теж ось такий день». Він підняв бокал. Те та прозвучало так щиро, що Марія вперше усміхнулася. Володимир перехопив ту скупу посмішку і додав патетично. «Я переконаний, що цей день буде, що я теж, може, погуляю і покричу на вашому весіллі, Гірко. Ну, якщо не я, то хтось інший покричить». Невимушено взяв Маріїну руку, затис її пальцями келих, торкнувся краєм свого і додав. За вас! За ваше кохання!» Марія Віцербнова встигнула подумати знову, що у цьому розбещеному заброді таке є щось людське, цілком нормальне, чого вона не змогла розгледіти за своєю зневагою до нього. Хотіла поставити бокал на стіл, але Володимир категоричним жестом зупинив її. «Оце ти так п'єш за своє щастя? Я не люблю цих напоїв і нічого ніколи не вживаю. Теж іще ще йшла мені напій. Це ж виноградний сік!» Вона потрошку відсорбувала, а Володимир розчуленим голосом говорив їй про Василя. Марія здивовано слухала, а краєм свідомості думала, що не має права ні з ким пити це шампанське навіть за їхнє з щастя. Але щоразу, як вона робила рух поставити бокал, Володимир категорично зупиняв її. «Гадаю, що з університетом ми твої справи владнаємо». Я вже обдумав це питання. Виключити людину на останньому курсі і не висунути їй ніяких звинувачень – просто абсурд.